Та видно в визнав Андрія Абалкіна негідним умерти на фронті. Подібні до цієї душевні розмови відбувалися іноді вечорами. був найбільш милостивий час. Піднімеш голову, видно темне небо і зірки. Дивишся на небо, світ такий великий. І на наче ти не ув'язнений. День позаду, живий, і є ще надія на завтра. Як у в Росії вечора, коли б завтрашній день... Починався не з ранку, а прямо з вечора. Але наставав ранок. Перевірка. Собаки, що заходяться від люті. Незерний сніданок, борда зберіга. Нещадна робота на лісу повалі. Не розбереш де пси, де вартові. Повернення в табір. Нелюдська втома. Знову перевірка, коли вже і гавкоту розлючених відчарок ніби не чуєш. Хвороби, воші, вітчай. Невдовзі так вийшло, що майже всі контрики вимерли в їхній землянці. Залишились самі лише карні злочинці. Від них Костя навчився ботати по фені, запам'ятав багато слів, про які раніше й гадки не мав. Для закоренілих злочинців феня це лінія поведінки, а для таких бакланів, як Кося, спосіб і засіб орієнтації в конкретних обставинах. Оварнякнув неправильно і опустили став півником. Дуже скоро Костя всотав, як мох в дощ, слова «Духодяга», «Стукач», «Туфта», «Шарашка», «Кивала», «Параша», «Козел», «Шмон», пресовка, «Вертухай», «Доглядач», «Чушкан», «Слабовіна людина», «Козирний фраєр», «Авторитетний блатний», «Фанеру ламати», «Розбивати людині грудну клітку», «Фаршманутись», «Опинитись в смішному становищі» і так далі. Деякі рідні з дитинства слова набували тут нелюдського змісту, наприклад, голівки і корова. Перше означало принести в мішку і стані охоронцям голови втікачів, яких ловили місцеві мисливці. Іншим терміном, свідомо і, звичайно, таємно, позначалась людина, котру намічали було з'їсти при втечі блатних із сибірських таборів крізь голодну і морозну тайгу. Звичайно, нещасно умовляли взяти участь у течі, і він нічого про свій вирок не знав. День у день проходив кості свої університети. Увечері бомбригадера брав дерев'яну тацію і в супроводі чотирьох чоловіків із жартівниками здоровенними палицями відправлявся в Хліборізку одержувати зароблені вчора пайки. Ескорт з палицями був необхідний для захисту від зголоднілих і знахабнілих які могли відібрати на хапок. Причепився якось і гостя до цього ескорту. Підійшли до хліборізки, а біля віконця, звідки в підноси вкладають гливіки квадратика хліба з довізками, приколеними трісочками, бійка, бригада легкопрацівників, доходяг, тобто тільки-но відчалила, а тут табірні баклани, горлохвати налетіли, і тацю із рук вибили. Розсипались черняшка в сніг, кулаки і палиці пішли в хід, кинувся Костя в юнком між варянками і мордами. Дві паюшечки із снігу видряпав та в пазуху на голий живіт, тарачки крізь кучугури та з другого боку й випірнув. Ставок трусився, наче я не я і хата не моя. Але тільки спиною до юрби повернувся, а тут на тобі мужик чорний такий, в шапці зайчий, хвать за плече. Шкет, ти з сьомої бригади? Кивнув головою спритняга, а язик наче в одне місце затягнуло. Знав уже, що за кровну пайку і вбить можуть. Підемо зі мною, повів мужик через зону в той куток, де зеки в палатках туляться. Всім не встигли до зими землянки побудувати. Ну, думаю, Костя, хана. А чорний завів його в палатку. Плитку чаю дав. Заховай, каже, дядькові Володі занеси. Скажеш, циган шефіру передав. Не сумнівайтесь. Костя ж підскочив від радості, що так добре обійшлося. Навіть крадені пайки голе черево морозити перестали. Доставлю в найкращому вигляді. Хліборізку від Гріга подалі стороною обійшов. А в землянці саме вже законні пайки роздають. Надержав і він. Та в бригадирську резиденцію всунув носа. «Дядько Володя, справа є!» Зиркнув Богор сердито. «Чого тобі, смоляк?» «Костя, тихо, щоб ніхто не чув, про це бенів!» «Та тут циган чаю вам передав!» «Говорив для чефіру!» «Ану повторити тільки голосно! У мене від друзів секретів немає!» Повторив хлопець голосно, а кодло зі сміху на нари попадало. От, дурна параша, чай він і є, чефір, ну, дає. Костя сам засміявся. Та досить вам тепер же і я знати буду. Після того нараз дядько Володя його до цигана за чефіром посилав, а цигану вартовий з кутової вишки скидав у обмін на білизну першого терміну, яка тільки блатним і потрапляла з каптерки. Тим часом запанувала справжня зима, морози тріскучі налягли. Вранці від палатки легкопрацівників перестали мертв'яків на саніх на зону вивозити. Штабель за палаткою складають. Все одно земля мерзла, а амоналу нема, що брови робити. Приварок зовсім нікудішний став. По-перше, мерзлота, по-друге, мало ні харчів, ні барахла. Етапи зі свіжими фраєрами з волі припинились. Нічим стало табірній свавільниці поживитись. Але Кості з того і раніше ніякої вигоди не було. Зате Богор став поблажливо до нього ставитись. Навіть кликухою нагородив, чи фір. Валенки в каптерці підібрав майже нормальні. Старі свої рукавиці зайчі подарував. живий Парубче, і радій. Ось тільки жерти нічого. Але ж не в те, що гостюєш, та й війна на волі триває». Якось уже на початку лютого послав Богор Костю за чефіром до цигана. А палаточний куток не пройти. Наглядач від заборонки до заборонки стежечку протоптав. Туди-сюди з жартівником ходить. Ти кудись, Притнико? Нема сюди ходу. Марш звідси. Інакше...